E aí, galera, do The Fraternity, a gente começa mais um episódio do da Rapidinhos e no episódio de hoje a gente vai falar sobre os Progens. Aquilo que você não quer que quebre nunca, ou furi nunca, mas acho que essa piada pouca gente vai entender. Mas enfim. <risos> para comentar sobre a tabela do USA, eu queria que o Wayne falasse um pouco sobre o que espera, o que, que os Trojans podem esperar nessa temporada. Olha, tem que ter coragem, viu, Nick, pra pegar Alabama na primeira semana e na última semana pegar Notre Dame, os dois mais tradicionais programas de show americano, talvez, aí do último século, então tem que ter muita coragem para pegar esses dois e vencer esses dois, é um cenário até um pouco difícil aí pra UCS. Mas lembrando, se vencer a Alabama, se passar por Stanford na semana 3, que vai ser outro jogo muito difícil para o time, tem uma chance de chegar ali na semana 10 contra Oregon e tentar brigar por alguma coisa dentro da divisão. Fora isso, se não conseguir ganhar de Alabama já na semana 1, se perder para Stanford na semana 3, é para esquecer e focar no atletismo e tentar brigar por um gol, porque o time pegou uma temporada muito complicada com relação à tabela que vem pela frente. Vai ter Oregon, vai ter Washington, vai ter UCLA, vai ter, é, como eu já disse, Alabama na abertura e vai ter Notre Dame para fechar, então precisa fazer uma temporada perfeita para sonhar com alguma coisa e CS essa, essa temporada. E, Nathan, no time de, dos Trojans, quem que você pode destacar? Bom, é... jogador de destaque dessa equipe, que é, com certeza, o wide receiver Juju smith que talvez seja o melhor wide receiver do college football, E provavelmente vai ser o primeiro ser escolhido no próximo draft. Muito talentoso, muito rápido, forte, alto, tudo que, que, que, que o time da NFL procura no adversário. Vai fazer a alegria do, do, do Max Brown, que provavelmente vai ser o quarterback titular dos Trojans. E outros dois jogadores que eu quero falar é o Cameron Smith, linebacker, que vai ser sophomore agora nessa temporada. foi Freshman defensivo do ano, a pac ano passado Muito talentoso, bastante potencial E um cara que, se deixar, joga até de kicker Que é o Adoree Jackson Wide receiver, cornerback, retornador, faz um pouco de tudo É um dos jogadores mais rápidos de todo o college football Também muito bem contado com o BFNFL O Nico fala um pouco mais E... Como estado anteriormente, o J.J. Schunter, vamos falar carinhosamente do J.J. Smith, é, ele provavelmente vai ser o primeiro wide receiver a ser draftado nesse próximo draft pela NFL. É cotado especialmente entre o Baltimore Ravens ou talvez entre o New York Jets. É, ele tem um upside muito grande pela sua velocidade, por ser grande, conseguir atingir um, uma, uma velocidade muito boa, né? Apesar do tamanho dele. É, também ele tem um vertical muito alto. Ele consegue subir bem para disputar as bolas. É, Corre as rotas com uma perfeição muito boa, ou seja, para começar na NFL ele já pode ter a possibilidade de já ser é, o primeiro wide receiver number one em pouquíssimo tempo. É, até porque no começo, caso ele não, não vá para um time com um primeiro wide receiver já é, estabelecido, ele não vai ter dificuldade em passear entre as outras é, posições de wide receiver como slot, second receiver, por causa dessa habilidade muito boa de, dessa, dessas rotas. E, Bassi, é, como você prevê os melhores cenários e o pior cenário possível para a USA? Então, Nick, o melhor cenário possível é aquele cenário bem irreal que, que o Wayne falou, né? Vencer todo mundo, do começo ao fim. Então, uma equipe começa derrotando o Bama, já botando pau na mesa, assim, com um perdão da expressão, né? Batendo com pau na mesa, derruba o Alabama e chega pegando fogo para a tabela da, da Pac-12. E se isso acontecer, a gente vai ver a Dory Jackson e o Gigi Smith Schuster uh, almoçando as defesas, e no caso da do Dory Jackson, os ataques também, porque ele é um player, né? Uh, então é uma equipe que tem potencial para fazer uma te uma temporada invicta. Mas o no melhor caso possível isso seria uma derrotazinha ali, só no caso para a no final da temporada, mas nada que acaba com toda a magia, né? Uh, um cenário mais real é a gente pensar que a gente lembrar que na verdade é um time que está tendo uma batalha pela posição de quarterback, né? A gente tem o Max Brown e o Sam Darnold disputando, então vai demorar para chegar essa estabilidade mas a equipe vai conseguir se recuperar tempo e bem possivelmente levar a Pac-12 o pior cenário possível é a equipe talvez o pior cenário possível seja o mais realista na verdade, que a equipe se torna vítima da própria tabela, que é uma tabela muito difícil, tem Muitos desafios seguidos em poucos intervalos de, de, entre aspas, descanso, que são a gente chama de jogos fáceis, né? Que eles não tiveram nenhum praticamente nessa, nessa tabela. Então vai ser uma tabela muito complicada. E se, se perder um jogo, pode desandar toda a temporada. E, gente, essa foi mais uma rapidinha. Quero agradecer que vocês continuem acompanhando as nossas postagens. Lembre-se da promoção que está rolando no nosso Facebook, para você conseguir levar para casa a camiseta do seu time favorito. E é isso, gente. Valeu!